مکی صورت کے نزول کے دو سالے ختم نے بیان اس کو صورت یاسین مناسبت دی صورت نور سرا تو صورت نور کی اصلاح معاشری وا نو صورت فرقان کی اصلاح عمل نہ شرک البرکت دو مناسبت صورت نور کی مسئله دو توحید ذکر کرا پی عنوان نور باندی نو دل تا مسئله دو توحید ذکر کی پی دو برکت. کرا پی عنوان دو براکت یعنی چې معاشره دی په نور سمکرا پا صورت نور باندې نو الله رب بلیدت پدلا خیرون و برکتون سکی در کی داور صورت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده خیرونا او بارکتو نا یکی आवाज الله رب العزت ور کوي خلاصو د سورۃ ابتضان دعوذا او چې سوق پدی د دانمنی نداوی اعتراضونه او چا وګو نا تراکت نمبر 34 سالور د شمپوري بیا ته صلی الله د فار واقعات ذکر کئ شنه منن کی, من کی الله تباركړي چچا مرامه سلنو منلي چې خیر او برکت الله اور کی هغه الله تباركړي د 3 سالو ختم د برکت د لایل ذکر کئ چ یو الله ربو دې عزت برکتونه سر دوش په نمبر آیات پورې د درې شپې تم ناروسته داوي چې د اخرت برکتونه هم الله ورکړي خدای دې د پاره چکم نه نو ساملي چا غاملونه باندې کوي د دنیا سو د اخرت خیرونه ولام سکي ورکړي نو هغه ځنه کانو خلقو عمل پزان کې سکي راولی ثغ برکت ون وملالس کی درک امتیازات کی مصالحت برکت ریز الا اوین ان قوم اتخذوها ذل قران مهجورا او در عباد الرحمن برکت او اغا خیر ور قول تویل کی خیر سبوت الخير الالهي في الشيء خير جهدنا ورقوال دي تا بركت وي او علمان دا وي چه دا کلمة چه دا بركت ندا دا اللان الالواء دا بلچاسر مناسب ندا دا بلچاسر مناسب ندا نی دا به نهوا دا د پلانکی په بااکت دا کارو شو د پلانک په بااکت دا کار شو شو او شو دا ټکېغلط دی که د دی سړی ایونې دا قییده وي چې دا براکت ورکون ک پلانکې دی دا خو خالت شک دی دا خوالت شرک دی او کو دایقیید وي چه دکی اللہ <سؤال> رب بلیزت خیر اچوالده نو دا دا پیغمبر پا بارا که خو یقینی دا خو دا نور چا پا بارا که تا یقینی نشیوائی نور چا پا بارا ته تا یقینی چې لے کې الله که اللہ خیر او الله ویلی چې دا خیر میں پلانکیلا یا پلانکی سیز لسکرده ورکرده نو یو ته ته خپل طرف نه یا مبارک سیسه مبارک ویلې نشي دیم چاوي کې الله کوم خیره چوللې دا غینه علاوه بل خیر پکې منلې نکلو 12 نبو تعالی برکتی ویلې نو دو خپل سره برکته اوس کته پاري کې دا برکت منی چې دا ټي کمیونټي زو کور کې پرتیبو بو تل کې نو در کی دړ دا دی پس چه کمنون پیسیسی کی گی رازی دا خیلی پا کتا دا کمزیان راوی استو سرد دینا چه دا باران عبود و قرآن کی برکتی ویلی دی عالمانتا دیندار و خلق و تالله برکتیان ویلی دی نمطلب دا برکت سدی چه دا غی نسزدکا دا غی پا نقش قدم روان شا نو دا برکت تی و دی پس روان شا اوز دا برکت چه دا دو نمز دواکی والم نو دا غد بیادا دوا خس کی گی قبلی گی نو دا با دا ثبوت مفتاجی دا با دا ثبوت سوی مفتاجی نو کچه تا پا کتاب کې پا قرآن یا په حدیث کې نو بلکل بسرده اومنی خوکنی نو دا زن نشپیش نیتا کوال میدی بکار زکر دوای با حدث تی دا زن نیتی کی بپدیکی نوال نو چې دا خبرو کی نو یک پیران برکت نمانی نظم نما نم که زم انا نم نما تسوی د پنځې ری نه مژښه وا نما خو نم وی چې برکات دا هغه منی چې کمل الله ویلې ځان نو ورستیست د خپل طرفه برکت نه وای او د خپل طرف نه به کې مبارکته نه معنی بس دا, خبر دا, دا, دا, دا, دا, خبر دا, دا خبره ده نو ما خدا الله رب العزت د دین او د قران او د حدیث خبره کړه ما خو ځان خبره نه کړې پنځې کوې ځان نه وای چې ځان نه وای هغه پنځې ری نو او د حدیث خبره ده په دیې احتیيات په کار دی د برکت پټی کې کې د دی وجهنا میوی سبرامه الله تعال و فرمیل ووي دامت برکاتهم وملاللي ملی کوي اگر چې ددي مطلب داې چې دله خدا کوم کارونو خیرونو ورړي وي نو هغه دیور الله همې شو لري خو بیا خو نهدي بیا و دي ځکه استاد سته په درچ الله ورکي نو دا احتیيات به کار دی نو احتیاج مسالدار د ایده مسالدار ته غپ خنني دې چې پټکي وي نو ته بریکه تبرک تبریکه تبرک دې تبریکه تبرک باندې شو چې کله استاد تبریکې او دا طالب تبرک دې څوغه غلط خبره ده تاسو نه غلط خبره ده دا اني چې استاد طالب لوي دې مطلب دایې چې په دغه باندې مر کی خود زم ما په دې استعمال دي چې ما د توڅو کولې دي د تس د پیړې او دمه بدايه دې ماده چې دی او دے دے استاد څه کوي بیانوي دا مطلب دی مليتنه تبریکته برخ جوړه تبریکته برخ چې استاد برکته با چي طالب یې خپل استاد دې چې برکته چي برکته چې ورکه څوکته الله او هر کس مخیرون الله شي لري لقب یې تفاووک تبارك الذی نزل الفرقان بارکتو نا او چونکه بانکی بندور وادي تبارك, <تبارك الذي نزل الفرقان خيرنا چونکه يا رازات شرا له دی به له انکه ذا کو باطل تبرك ممنوع تبرك مشروع ځدا کوي و نه شو يا الفرقان شي برکات شرعی او برکات غیر شرعی دا جدا کوي القران نزل الفرقان على عبده فقل بندبني بند چې سیر په مخلوقات یې ورم کې هغه دا څنګه لري اسمانونو دلونو خپل شروع کړو هغه دا څنګه لري اختیارات اسمانونو د زمه کې انره جوړ کړي ځال انیازه ولې یعنی چې غته تعویل دي چې تبرکاتونه څه کاوه ها څه ولم کلام یکلو شریک فی المل قوم اسادار په اختیار د برکت کې فيلم ول په برکت په تیار کې رسو څخهږي او ستادار او پیدا کړی دیار یو سټیپس پانداز اکړه دیلار پاندازي او د الله د اندازې نه څخه تاوله نشي چې جنینو برکت کې وا چې در دین لیکته پوسټو واڅخذو په دنیا لیا زورنا او جوړکړي دی دالانه لا نور برکتيان عليه د برکت دی مدارن صورت سره مقایو هر صورت سره دغه مسابق خبره لار لکونه شیا نش پیدا کولای شي او ستز چې دانی شي کولونو برکت بصور کی واه نو خلا کوون دي په لابل پیدا کری شي واغدار نه نه خپل دار لپاره زارول لري کول نو د فایده زان له تن شي کولونو طالبه سو کی ولا ملکونه موتان او واغدار نه د زان له مرګ لري کول نو د جوان دی راولو او نو د بیا پورته کیدو نو برکتيان شو نو دوی ته مانلو په ځای اعتراضونو شروع کیږي وروره کومکلي چې باندې نه نو سوس شروع کیږي اعتراضونانوی قالاللزین کفرو وای آنکسان چینکار کده ده تبارکت مسلی مسلی ده مسلینا تبارکت ده مسلینا نده دامگر دروغ چد زانه جوڑی او مدد کرده پده دروغ کده در قوم بل قوم بلی سکی مدد راویدن دهی ده چکمدنو ظلم راوید و ظلم او دروغ او وایدهی چه سات پیرولو ولین داخو سقانون نده منا خواست پخانون کسی دی چ جوړې دې د لراو دي کی د لراو دا بیان ولې شمه د باندې بیګا سبا سبا بیګا کولرته وای ناظر دې لراو دا چې پویږي پټونه باندې پاسمنه زمه کوکي یقینا غ الله دې په خون کې مې ربان ناراض شي هم وقالو ما له رسول په بیا پیغمبر کسه پیغمبر نو خراځه لکه سشي وی دې پیغمبر لراو چې خړلورای او کړي بازاره نوکي لولا اولو ل پهې او پلی شته نشی د سره یا روونکې او تا یارون کې او تایل کااند یا را غزول شي په زبانهی غزانه یا شي لړې او با سخی د دینا وایظالمان دی روان تا مګر پیو سړی جاازو پری شو پورې اوګوره که نه کې پهزبله کلمثال سرنګ بیاې ثالتی راونه مګم راي پهلاستونه سانسدي دلارې خیرونه او بررکتونونه چونکې د غذا که خو خای شي نو بغازيتالهغه وراده دينا په اغونا چې بيغيبالانه دونه لا غينا ولي وای جللکه او بغردي تاله رونه پر کس د او دسا بلکي د نسبته درو کله قیامت ايرا اخرت سوروشوا او تي ار کله موږه تعاله درو څنګه قیامت شولدار اور اذرا اذاراتم شکل او وني دا اور ديلارا پر اطفهم ش وني دا اور ديلارا په مکان باید نزاله لرينا سميول عاشقان نواب ورده ده اولا را زخط و ساسکلون بیگی و و زفیره او چغل سوریم و ایزا هلقومینا هار کل چه اول دلشده ده اولتا پسای تنکی مقارنینا تلیل شوی مره چغل بوی په را غواری با علاکتونا علاکت و مرگ برا غواری یا ازامون ملکی مره غواری نن مرگ یا را غواری مرگونه دیر وارتو و ازالک خیرون پیدا ده غوارا یا ذکرنا باغندا میش آوا شلو ذکرم متقین سرو ذکرم شلو ذکرم متقین سرا د دې رب الله د دې رب دې کیارا شذلی خوخي هميشه در طرف دلا فرد دیواد تبوستری شوی نو یارا جواب دا اول شو بی یا ما یا شوروم او ما یا بدون من دون الله او پاغر اچ راجم کی دی لرا وح رسول را شدی را بندگی کی من دون الله الا الله نه علاوه نور تبوی ایا تاسو کوم نن ګمراه کړو بنیا دماشه دایي یا وی په پلو ګمراه وو ورته وی سبحان پاک دګنو موږ الله د برکتیا نه ما کانې مبريلا نې منی مناسب موږ لارې جوړ کوم مستانه علاوه مین اولیان ورزمواران د برکتو او د تصرف ولکه متاتم او تا فائد ورګلو دیلرا او مشره وردیلرا تر دې چې دی پر خدا قرآن او تبارك ما صلی پر خدا او دې ايو قم یا کین اندی دروونو تاسو را تاسو را پاره سګی تاسو وايي نو تاسو وو وسنه لری صرفن فما تستیونن وسنه لری تاسو صرفن دالولو ولا نسرا ولا نسرا ممدد راولی دوه دفعت او شاعت ظلم کو تاسو نه شرکیو کو نو با سکو دا داغوي پمار تل قبل کا او نمدرا لجل من خستانه منالم مسلمین تپره بارانا الا چې لا کوله ته مگر دی و خورو پړو خوراک او دی مگر دې بازارونو کې نو تسلي وجالنا باکم لبالکتنا ګرځول مين پارا چې کمونه امتحان هر یو د بند پارا امتحان د خاوند پارا خاوند د پارا د پارا کور د د زوی د پارا زوی د د پارا استاد د د پارا شاګرد استاد د پارا بادشاہ لري آیاول د پارا لري بادشاہ دا پارا حق پارس دا, پارس دا پارا پارس دا حق پارس دا پارا تصمیرون انتظار کوئی صبر کوئی لکھ و کان ردو کا نسوینا اولی رب سالی زنکے وقال اللہ زین اللہ اللہ زین اللہ کانا فلی تیراز او آئی آکستان ویلو آکستانو شاہی ری اقیدن ریل ملاقات دا منگا اولی نشنازلو لے بزبان پرشتے او یا نوینو نوی منگا, را فل را فل را منگا فل فل رب پل را اولی منگا خفل رب اولی لکه استكبرو فی انفسهم یقیل للمتبرکزان فقللن کی زان زارون نه زلخ شویني چې مونږه ملله سکونی شو لیدې شو وافوتون کبیره اخر کشو بلا سر کشي خطا تا غره تریم ویني پاریشتي الله ابو شراه نبی وزیره بدر کاردوانه مجرمانو لرا انا خو بدا داوی وایقول لا ویولی مضبوط بن مضبوط نن الله د موږ او د فارستوب موږ که بن موږ موږ یې وینو موږ یې وینو موږ یې وینو او یا وایو بم دنیا ته واپس کې موږ دنیا ته واپس کېن وایو هو تاسو فرشته هجر ما حجورا بن مضبوط دنیا ته اوس واپس تله نشي بر ذون کا معلوم کړی کډی کنا ګور مزمن تبه وړلې د جماعت په چاټای کې پیسې کوله وړلو فوقا جننا الا ما عملوا فلان دوشو موږه سدا چې کیړو دا الله د شرک سره چې کوم څه کړی دي اما موږ په سپتاوینه فاجالنا او حوا منصورہ نووګا زمونږ دلارا ټول مستري شي او اصحاب الجنات اشاره جنت یان چې په دغه کار ځواني پرې پاره زېاده آرام کی مستقرا زېاده پاتې کیدو کی او خسره جاته آرام تا او ماده چتو کو سماه بالغمام او فارز کوچي چې کمر پورې یو په د وریو د پښېکل کې وي او راغوځوکر شي فارښتې برا کودو په ډیرو راغوځېدو باندې د انتظام د تنظیم د محشر عالم ملک یوم الدین الحق للرحمن بادشاهي بلا کرد باندې هغه تیار ودا کرد باندې بالکل کارد پاره باندې ربان بادشاہ پوددار ال پرکار قرآن باندې راڅښتا پدکره ربان باندې مخک لګې زاریمان په خلول سنبان حافظ دوه جي او وای وای لیتنی وای کت هغه څومره رسول صلی الله علیه و سلم چې ول پیغمبر صلی الله پیغمبر په قدمه شووی روان شوې یا ویل تا ول وکاوې به راشه نن دی وقت رخصم تبعکم هرکم لایتن یرمان می مي. چې نمې وې جوړ کړ کې یار دغه زګو درګاو نو سر کړه کوڅې نوم نشي رسته فلان نن د کوم کوم بالي د کوم لیډر یو هونن لا وا تحفظ فلانن خلیله چې نمې وې کې یار لکه دوه لنیان ذکر یقینا ذی قتا کړه نو نصیحتنا القران نه پر دې نه شراله او د شیطان انسان له شرموم کې وایو پیغمبر یاده دنیا کې پیغمبر الله ته فریاد کړي یا الله زماره قوم کې قرآن نه مانی قرآن نو پیغمبر الله ته وکړي فریاد او یا وقار رسول په اخرت کې ورپوټ کړي وایو پیغمبر ربني یقینا زماره قوم جوړ کړه قرآن نیوړو قران پر خوندل شوې ما جوړا پر خوندل شوې په دې د علي ابن کثیر ذکر کړي چې ایمان پرته وړي پر خودلی دین چې ځان په نوو کې نه پر خودلی په انګلیش باندې ځان کوکې په قران ځان چې ځان په نوو کې نه دای پر خودلی درې چې اما احکامه باندې عمل نکړي و عمل نکای نه دای پری خودلی دای پری خودلی چې په دلیل کې شیرونا دا کوسلی هه کایا ت مذاخرافا روايات موضوعه داروڑی او قران برګدی دا پری خودلی بل څه په دلیل کې راخلی او دا پری دی نه دا چې کوم نه د قران کې پری خودلی او چې د جوان قانون کې یې نه نه داسری پریخودلی چې جوان قانون کوي نه قانون کړی نه جوان قانون کوي نه خدای پریخودلی نن پاکستانیانو پاکستانيانو پریخودلی نه پریخودلی نه بس موعي ده ماډورا پریخودلی شوی نور نور ته وی او قران نه وی پروژه کې مولان دي سر په دورې کې او قران نه وی پکالهالګه جالاله کلي نه وی رنې برزي میریو پ غمبر راته سلي دشم مجر معه او کوره د را دی هداالله او مددګا مد کوون کې اوواکسان بې سر را او ویل به کسانو چینکارې کړه دی اونی چې ازلوړی پهزبانه دا پوران په یو ځل په یو ځللی واړ د راله پک لک لې هر رسې کم یه بره را په مو چې خللا شي چې غموش کاذاعلک د ررنګې ل لې ناازوم ددي دپاره. شي مضبوط کوم دې وانه تاسو له ورته هغه ترتیلا او له موږ دې لاره چې کومو قدمه دا ما دا ما پلارونه کومه سره امر او تعالی چې کومي وي ترال مگر او له تعالی موږ هغه جواب او خست سوالات هغه څنګه جمع کړی شپړب کي علاج انوازه نن تا ولای کشر مکا داخله تی نه بستر دی بدره ځکی واځو کو سويلا او گمراه لارینا او چچا نو منلی ثوال الله سنتوا کړو یقین امر आले ګلې مې موسی عليه السلام ور کړمې موسی عليه السلام کتاب او ګردولې نو سر زده نه رود زده هارون مددگار وته وزیر او ناتن نوې منګلالشي 아이قوم تاسو دروځنی ګړې لې ز منګایا څونا نو لاړل مسله او رسول الله بي نو منل مرنا هم تدميرا پدم مرنا هم تدميرا صبح مې ګردې لراته مکملې صبحې او قومونو هر کلاچ دروځنی ګړې د ویانو باندې د تور نو باندې ار رنام د مکل لیل را پجان نام نه ناته آیا او غرذول میو د دې د خلق د بار او 4 کړه و زارمال را د ډول کې اځانو سمودانو والا چې پیغمبر کوی ته غرذول وو وو کورونم باندې زالې او پهړای سکندرو په میځ دی کېډیری یا صابرص ها سکندرو قومو یا ډیر قومونو وکلان درنالولم سال او طول بیان کړم دي لره برتون او طول تبا کړم دي لره په مکمله صباه ایتینان د ازیرا مکی والا سری اسلام مکی والا باکلی باندې چې ورول پر شوب دی باندې ورول بعد ا فلم یکونی راونه نه نه ګویني دي لره بلکان او ارجن شورا بل کلیه قیدنه د ورځې قیامت او کله چې ویني تعالی را نه جوړي ستانه وګرګ کله دی لاس دوی او خبر ادا کیه ایداشه ا هاذ الذي تحقیر دیکن نه تا شي اغلی چې رالی د اللهپې پیغمبر ق به ده چې د واړه من له د خپل خدایاننا کهمونک می ببانې په خپل خدایان شي کل شي ک نه دی را غلی دمسم کوي اړی و عمون ز د چې پو شوې ه الهذاب خاو کې چېنی عذاابله نه چې شووکته زیاد زمرره د لاري تو ا لاه چې جوړکه د سپل خدای په خپل خداي خواشپدي په خپلخواشي یا جوړ کړل خدای پر پر خوایش پائشت ته خدای وي تخبل طبیعت روان نه اوا د تونکو والے وكیلا غایته زله کار جوړونکه آیت ګومان کې چې ګنن زیات ده نه او ر یو کویږي نه دي مگر تاروی بلکې با تار ده نه پلار کی د لاله اقلیه تاروی خوځ کړی چې بدیم نه کویږي دا کله نوم کارنالی ده لې برکتیا نور منی آی فکر دنې کله راځه د چکه په مدد دل سرنګ چې کمه سوری لرا او کو چې د خوخا ویل غوښتل وی دینه را ساکینه مولا بیا ګردوري زمونږ نور پدی باندې قوتونکې جنور تر سور ښکار جنور نی بیا سورنی سوما قبلنا ایرینا قبلنا یسیر بیا را ټولو مونږ دلاره ځانته برا ټولو ولوبانه پدما دما بل دلیل الله له آغاز چې ګردوري تاسو له رښت او خوب چې کمنو صبح تن آرام کټکون کې د ستړي والی واجان النهار سره ټول ټول چې چې سارا پاتګه چاره شوې وجعل النار نسورا او ګردول د سپټي کومن ذکر ديته الله ریاغزاد 44 کس بادونا بوترام به نه لرامتی د او نا ذل کړه مېلا اسمان او وباكي تا چرته تا او اس قوم دلار غونښتې او مم ما او اس کوچ ګمر او رانا من صاروي او انسان یاد او بولا را دو دیتر چې چی دفار دیچ نصیت واقلی ان کارو کا اکثر و خلق داری مسئلینا مگر د کفر نیانو کو او که خواه خمیوان و خام خیرہ لیکن امی پہاری کېره کیا رو ان کے نممان دے کافرانو اجاہ دن بی جیارن کبیرہ او کوشش کوا دیتر کوشش غرق و بیانا اولو دیتر قرآن قرآن بیان کدالوی جیعات لیکن او هو اللذی اللہ دیعا و ذات مر چګړې دې د وډره یاغونه ها ګړ وړې روانې دې ها ځان قرات دایو له خوږ تندما ته تل کې او هو ها از مل هنجاج عذاب الله چې کومنره تریخ اوتري ثریو دې وجاله وینم ما ور او ګړ دې دې ابو میا دې کې چې کومنره پړدا او بند مضبوط او الله را غزاد شیا خلک مرل ما او شراب یې دا کړو ته انسان نو سبو स्वर्ग نه او در اپ دې چې کومنره قدرت والا او عبادت کي نه تاس مين الله نه علاوه زورنه سرزه دي تم نه دلائلونه وای مرضي کي اک تنگ وای بدون مين د الله هي او بندگي کي د الله نه علاوه اثار شفایذ نور کي دلران او لزرور کي عبادتې کړې وی او د چې کوم کافر الله الله ربي مقابله زر خپل کي زهيرا مدد کوم کي شیطان دا الله رب الدولت مقابله کي چا مدد کوي شیطان د کجدي شرکيات بے داس پوری جمهوریت پوری د دې چاټ کې موږ مدد کړي شیطان مدد کړي د الله په مقابله کړي ځکه الله دا ختموي او شیطان پوری یا وکان کابرو العربی زہیرا او د کافر ربط شالوم کې الله پر خود او مخلوق پر روان شو او د غینې نو برکتونه واړي ومار صلی الله کا دې تر جنګ کې خپکهګه نه مراله غلې تو مگر زره ورکووم کې کې فاو سو واحد وړاند تاسو نو په دې څکه مزدوري الکه مګر تاسو کو چېونی سره خپل تل ارځه زما ګټه مزدوري راشه تاسو مون نه د توکل های الذی زما سپارا هغه ځوان دي چې مرګ او پاکی بیانوا د الله د برکتیا او شرکتیا عنا پسائن د الله باندې او پورا د سکمنو الله د ګناہوں او پجور مون باندگانو باندې ګان خبردار هغه چې په لا کري او اسمان نو زما کې او وشکو گو اختنو کی دیا برا برد پارشبان دین پار رحمان فستلوی خبیرا محروبان بادشاہ تاپو سوکا دس بارا کی دلوی مولانا دالیم نا تاپو سوکا چې چکندنو لاروی صدی نا اللہ بارا کی تاپو سونا مکو مشرک ناو دو بریلی نسو کی تاپو سوناو کی ناقابر صدق ہوئی چی زیارتونو تزن خدایب کسی کی گی ملاوی کی اپنی زیارتونو تا توجه روڑی پار رحمان مہربان بادشاہ تاسو ګل زبرکه دلوی علمنا چې قرآن و سنت علم تفو مطلب. فتحل او سنت بارے کی علم لري دا غنه څوک تا کو څوک دوی مطلب الرحمن مہربان بادشاہ فاس قلبی او غواله د دنیا نوموم بدللا او بموم خبردار په خپل وجه تونه په خپل وجه تونه می خبردار چې کله ویلی چې تا قابلیت او کې سجده کوي مہربان بادشاہ تا دوی وي ستې مہربان موندګه ده چې نه په نوې حاصل دوه کوه قوت ته څنګه کوم که او سیوا کي دلاره نفرت برکتونه ورته ځون کې راځي چې په دا تلګر ځولي دي آسمان کې کومو بروجا وانګلي وجعل فیها سراجم او غرذولې ده چې کومو دیوا او قمر منيره او خودمارو خانه الله لري هغه ځا چې تلګر ځولي دي شپه او ورځ خل پتن یو بل پسي یو بل چې درځه څه کم پاتې کیږي نه د شپې پوره شې سپېڅلې بعت کېږي زه دې ګورو کوم له مارا راځه یې زکر او راځه شکر او په اړه دا ستاسو یې راځه کې شې حسې او اخلي یې کې د قدر کولو واي باز الرحمان بندگان مهربان بادشاہ بشارت او خیره نو الاخرت الله رب العزت په دې صفات ورکی بندگان مهربان بادشاہ ریا غسان یمشون علی الارض اونا شرایث کمون ګرځي پسما کبا نه تابیدا اونا وایذا کتم او کل چدی مقام خشید ناپوی خلقو سران نوویو تا سما بسلامتی خبره بسلامتی خبران توحید و تا تو بیانید. یاو ایزا خاصو ملجایون کل بیان کی ناپوی خلقو تا او غیو تا کنزل و بدی ردی. اووی نو قالو سلاما دیوتوی زماد طرف سلامتی ها یعنی دی جوابو ندرکوم تا پوشو سا خلقو. اوا کسان یبی تون ربنم چې له دې څخه دنه شو پاتې راځ په ربطا سجده وو قیامت په سجده کې کوم نه نو او په ولاړه تعجود کې لږ په اوا کسان یقولونه چې ورب زموږه اسره فنازه جهنم واړه زموږه نازاده دوزه یقینا نازاده وي لازم کان غرامات درته عوام شي یا خپله بند پوری یا خلندر په تهرباتي کیدو وامقام او د مستقرا زائد قراري او دارا مود پات کی دو بحث دیه وا که سان خلري خرج کي لمصرفو زياده نكي والا مکرو كم نكي وكانه ولاك قوام اويده خرجه دي تمي زده کې ولا انا وا که سان شن الله سراج ترابل يربل ذات اله نوي لا يذون مال له ولا اطره النفس التي آن وجني اغي نفس لره غندلرا شرام کړي د الله وجلداو مگر په قانون د شريعت او دینان کي هر چا چې وګي کار لره يل کا سام مخشري چې کمنه د خلق ګنا سزا سره يل قاجذا اسم مخشري چې کمنه بدلي د خلق ګنا سره يا بده يل کا سام مخشري چې کمنه هغه اسام کانديتا هغه ته ولاړ شي عذاب لا عذاب دبل ورکړی شي د لارې سزا د قیامت اوا مې شبوي پدې کې کې کې دبل د قرآن کې نشته دا د هېدلاندې دا وګتورنه زيرو دبل دکي نشته چې دا کارونه وکړ شرک جنا دا کارونه کوي نفي هي دوسم وېسته بوزي زکه دې لاري زور ورکړ ہمیشہ ویبادی کی زلیلہ مگر آسوکو چھے توبی اصلاح ایمان راڑا و ملے و کامان لیک دا فلک چھے نو بدلی اللہ پا دیر دے پنے کو باندے آو دے اللہ پا خونکے مہربان چاہی توبی اصلاح ملے و کنے نو دے را کردے اللہ دا پرا کردے دو او آکسان چھرے حاضرین کئی گناہ تھا لا شدون اززورا حاضرین کئی گناہ تھا دو گناہ دا مجلس تماشا نکئی میلس تماشی ل ته مه لیست تماشيله او چې کی ما غوښ كيو ورده کو کې ټول کېږي غيله ندي او چې د لالکانو په ټونان خاري او کل کې داغه تماشيله ندي لا چې دون زور چې ترغان جن ديونه او بانګيان اوس پی ماغيله لا چې دون زور بيځکه منو عاجريږي ورستا ورسونو له مو ندي اگر کو لوی ملا ولا دې دوی باندې ولزي دي ولا خدای ولا لاشدون الزور ورسلوا لنزي عيد میلاد نبی مہلت لاشدون الزور داز مجالس کی شرکت نکیدو گناح خدا الله رسول پیغمبر نسی خلاف لاشدون الزور پیغام رب الله وی هر کلاشدری کی په بیهودہ بانی په فلکی زنبانی تیری کی, کی, تیری کی باش باش یا نیل یا للمنکر کی کراما نیل اوه که سان چ کلو نسیت ور گشی لا مفر عیانه نهفرې وزېته چې کمو کاره وړاند د یع د قرآ نهفایدهس کوي اصللي اوا کان چې وي را به زمونږه ح لا نامې نهوا نه را کمونله د بیاان زمونږ نام او د بچو زمونږ چې کم یاخواه سواه دسترګو وجهنا ل متقی ما او گردهمون متقیان راپه شوه یعنیمونږ متقیان کې نه چې زمونږ کممی ماميونه غ هم سیقب متفی. وَاذَكْرَ الْمُتَّقِينَ إِمَامًا أَوْ بِذَلِكَ مَنْ قَالَ الْمُتَّقِينَ وَكْس كَوْمِ كِي اَوِكْتِلاَ كَوْمِ كِي چې موږ روان په چا دسیو متقينو ته سي نو يمونه په متقينونو ولائك يذرو الغرفه مع صبرو داخلا کړي نو ور وګرځله ور وګرځله چې بور کړې شې له رباغلي نماز دغه نه چې صبر کړو ورلکه نفيات تحيه اما قامه کول <سؤال> و را په دې کې تحیته ړاله او سلامتیه همیشه وي په دې کې خاصونت مستقر او مقام خستر چې کوم نو ځای به قراری او په دې کې نو رتوه او زوره نما يا ابو بكم پس پروانه کې بتا او ځوه رب زمان لاولاد او بكم کني ویش کوم بلن تاسو هر ولالرام ینه لا رب لز تاسو په عذاب څخه ول چې تاسو په عذاب وي خو تاسو شرک وینو څه کدلته در کې عذاب در کې ما یا بهوب کوم سفر واقعې په تاسو باې ستاسو به حالله کولو پهژو رفت تاسو لو لا دو و کوم کن بره تاسو غیررو لالاه وقد تاسو د روژنو ګو پهڅو کوون لظه زرده چې در جوک بشي د سره د ذا سبایر د ماسپخین د مژ په داان